Willkommen bei One App a Day. Diesen Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows von 7, Memo und mehr. Mon morgen sagen und hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge heute mit einem Spiel für iOS, nämlich Removem Free. Gratis-App. Versionsnummer 1.5.18 liegt vor. 12,1 MB. Großdeutsch, Englisch, Arabisch, Französisch und noch ein paar Sprachen mehr werden unterstützt. Erfordert mindestens iOS 7.1 oder neuer. Und bei 15.781 Gesamtbewertung gibt es eine Durchschnittssternebewertung von 3 Sternen. Das letzte Update der App war übrigens am 2.5.2015. Mein Testgerät, wie immer, das iPhone 6 mit der neuesten iOS-Version. Und äh, ja, da funktioniert das Spiel einwandfrei drauf. wo Was macht man in dem Spiel? Es äh, geht, es ist im Prinzip wie Jawbreaker. Ähm, Jawbreaker werden vielleicht einige von euch noch kennen von alten Windows Mobile. Windows Mobile hieß es. Ich glaube, Windows Mobile hieß es. Ähm, ihr habt ein Feld mit verschiedenen farbigen äh, Kugeln. Und äh, wenn ihr drauf tabt, könnt ihr die, wenn es mindestens zwei sind, verschwinden lassen. Dafür kriegt ihr Punkte. Je mehr Kugeln zusammen verschwinden, ja, desto mehr Punkte gibt es halt. Das ist der Zweck des Spiels. Ähm, es ist die Lite-Version, die Fühl-Version. Deswegen wird Werbung angezeigt. Die stört mich persönlich überhaupt nicht. Ihr könnt auch äh, eine Kostenpflichtige holen. Die kostet 99 Cent. Und wenn es die das euch wert ist, ähm, ja dann könnt ihr da auch zuschlagen. Mir persönlich, ähm, weil ich das nicht so gut sehen kann tatsächlich, wie, wann, wo, welche Farben zusammenpassen, ähm, Ist, wäre das nicht wert aber die Light Version. Ja, durchaus mal laden und ausprobieren. Überhaupt sollte es viel mehr Testversionen von Apps geben jedenfalls meiner Meinung nach. Oder es sollte so sein wie bei ja, dass man automatisch die Testversion laden kann, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Passt gut auf euch auf. Ich und sage danke fürs zuhören. Tschüss bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App A Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info at facebook.com slash oneappatag, gplus.deo slash oneappatag oder eine Ad-Menschen an twitter.com slash oneappatag.